Розділ 10. З Анналів вартових. 4 серпня 1953 року. Сьогодні в нас була зворушлива зустріч. Гість із майбутнього. 11 із коло 12 Гідеон Де Віллерс, який відтепер щоночі елапсуватиме до нас на 3 години. Ми влаштували йому спальне місце в кабінеті сера Волтера. Там прохолодно, і там ніхто не докучатиме хлопцеві цікавими поглядами й дурними запитаннями. Під час сьогоднішнього візиту всі чергові офіцери цілком випадково завітали до нас. І в кожного цілком випадково знайшлося кілька запитань щодо майбутнього. Хлопець рекомендував купувати акції Apple, хоч би що там було. Роберт Піл. Близьке коло. Плащ. Венеціанський оксамит, підшитий шовковою тафтою. Сукня. Вибійчаний льон з Німеччини з облямівкою з девончирських мережів. Корсет з вишиваної шовкової парчі. Мадам Росіні акуратно розклала на столі предмети одягу. По обіді місіс Дженкінс... Знову відвела мене до неї в ательє. Це невелике приміщення подобалося мені значно більше за манірну їдальню. Скрізь лежали красиві тканини, і мадам Россіні з її черепашечою шиєю була, мабуть, єдиною, до кого навіть моя мати поставилася б з довірою. «Усе в пригаслих синіх тонах і з кремовим мережвом елегантний денний ансамбль!» правила вона далі і до нього відповідні туфельки з шовкової парчі. Вони набагато зручніші, ніж здається. На щастя, у тебе й тієї глисти той самий розмір. Вона двома пальчиками відклала мою шкільну форму подалі. Тьху, Найгарніша дівчина в цьому скидатиметься на опудало, хоча б спідницю можна було підрізати за сучасною модою. Ах, і цей жовтий колір сечі. Той, хто придумав таке, повинен ненавидіти школярів від щирого серця. А я можу не знімати свою спідню білизну?» «Тільки трусики», – відказала мадам Росіні. «Вона це так мило сказала? Трусики!» «Зі стилю вони теєм, випадають, але ж тобі не заглядатимуть під сукню. А якщо хтось спробує...» Замалюємо йому в циферблат як слід, щоб у нього потемніло в очах і задзвеніло у вухах. За цим туфельок не видно, але їхні носки укріплені залізом. Ти вже ходила в туалет? Це важливо, бо ж тільки одягнеш сукню, зробити це буде важкувато. Так, ви вже тричі мене питали, мадам Росіні. Я тільки хочу цілком упевнитися. Мене весь час вражало, як тут, про мене піклуються і на які дрібниці при цьому зважають. По обіді місіс Дженкінс навіть принесла мені новісінький НССР із туалетними речами, щоб я могла почистити зуби й умитися. Я очікувала, що корсет перекриє мені кисень і вичавить із мене назад яловичу печеню, але насправді носити його було надивозручно. А я думала, що в цих штуках дами масово не притомніли. А то ж так воно і було. По-перше, би їх занадто туго шнурували, а по-друге, повітря було хоч цюкировішай, адже ніхто не мився, всі тільки парфумувалися та й годі. Відказала мадам Росіні, і при цьому її злегка струснуло. У перуках жили воші і блохи, а ще я читала, що навіть миші влаштовували собі там нірки. Ах, найрозкішніша мода, а от гігієни, як у лисого чуприни. У тебе не такий корсет, як у тих бідолашних істот. «Це особлива модель, аля мадам Росіні, зручна, як друга шкіра». «Ось як!» Я була сама не своя, натягуючи на себе каркас із пишною спідницею. «Таке відчуття, ніби одягаєш величезну пташину клітку». «Де ж таки?» – обурилася мадам Росіні. «Ця нижня спідниця просто крихітна порівняно з тими, які носили в тогочасному Версалі». Метрів чотири з половиною на обмах без перебільшення. І твоя не з китового вуса, а з найлегшого хайтеківського вуглецевого волокна. Його й не видно. Навколо мене гойдалася блідо синя матерія з кремовими стеблинками квітів. Така добре придалася б на диванну оббивку. Але я мусила визнати, що сукня, попри довжину й жахливий об'єм, була дуже зручна і щільно обтисла. «Чарівно!» – сказала мадам Росіні і штовхнула мене до люстра. «Ох!» – мовила я вражено. «Хто б міг подумати, що диванна обивка виглядатиме так дивовижно? І я в ній теж! Який граційний у мене стан! Які сині очі!» «Ех!» Тільки декольте було, наче воперної оперної співачки, мало не тріщало. «Тут будуть ще мережива, — сказала мадам Русіні, перехопивши мій погляд. — Це все-таки денна сукня, але вечорами слід було демонструвати все, що в тебе є. Я так сподіваюся, що нам ще пощастить шити для тебе бальну сукню. А зараз давай назаймемося ну, твоїм волоссям. — У мене буде перука? — Ні, — кинула мадам Русіні. — Ти юна дівчина, і зустріч відбудеться за білого дня. Буде досить, якщо ти гарно закучерявишся і вдягнеш капелюшок. Вона сказала капелюшок. З твоєю шкірою нічого робити не будемо. Найніжніший алебастер. А ця гарненька родинка у формі півмісяця на твоїй скроні чудово правитиме за мушку. Розкішно! Мадам Росіні накрутила мені волосся на плойку. Потім спритно скріпила кучері спереду шпильками, а ззаду опустила на плечі м'якими локунами. Я подивилася в дзеркало і знетямилася від захвату. Мені мимоволі згадалася костюмована вечірка, яку торік влаштовувала Синтія. Я не придумала нічого кращого, як переодягтися автобусною зупинкою – і до кінця вечора мені хотілося саму себе прибити козирком, бо кожен вважав, що неодмінно має запитати мене про маршрут і розклад. Ха! Знала б я тоді мадам Росіні, точно була б зіркою вечора. Я ще раз захоплено крутнулася перед зеркалом. Але, де й подівся захват, коли до мене ззаду знову підступила мадам Росіні і надягла на мене капелюжок. Це було велетенське страховище з соломки, пір'я і блакитних стрічок, і, як на мене, воно геть знищувало всю красу. Я спробувала вмовити мадам Россіні обійтися без капелюшка, але вона була невблаганна. Без капелюшка ні. Це було б непристойно. Це ж не конкурс краси, моя люба, ідеться про автентичність. Я витягла з кишені шкільної куртки мобільник. «А ви можете зробити хоча б одну фотографію, без капелюшка?» Мадам Росіні засміялася. «Само собою, моя люба!» Я стала в позу, і мадам Росіні наклацала щонайменше десятки три світлин, усіма сторонами, деякі навіть у капелюшку. Леслі матиме над чим поскалити зуби. «Так, і зараз я повідомлю нагору, що ти готова рушати». «Чекай тут, і капелюшок більше не чіпай! Він сидить ідеально!» «А вже ж, мадам Росіні!» – слухняно сказала я. Щойно вона вийшла з кімнати, я швиденько набрала номер Леслі і відправила їй кілька есемесок зі світлинами в капелюшку. За 14 секунд вона перетелефонувала. Слава Богу, зв'язок в ательє мадам Росіні був бездоганний. «Я сиджу в автобусі!» Закричала Леслі мені у вухо. Але у і блокнот у мене на поготові. Ти тільки голосніше говори. Поруч зі мною сидять два глухеньких індуси і про щось балакають, Причому не мову жестів. Я миттю виклала все, що сталося, і спробувала швидко пояснити Леслі, де я перебуваю, і що сказала мені мама. Хоча говорила я без ладу і складу, Леслі начебто все вхопила. Вона говорила по черзі. «Відпад! І ти ж там пильнуй!» Коли я описала її Гідеона, вона хотіла знати будь-яку дрібницю, вона мовила. «Ну, я не вважаю довге волосся таким уже страшним. Воно може виглядати досить сексуально. Згадай історію лицаря, але придивися до його вух. Пусте, він чванько за зазнайко. До того ж він закоханий у Шарлотту. Ти записала про філософський камінь?» «Так, я все записала. Щойно приїду додому, зараз же полізу в інтернет. Граф сен жермен Чого це ім'я здається мені знайомим? Може, я його знаю з якогось фільму? Ні, то був граф Монте-Крісто. А що, коли він справді вміє читати думки? Ти тоді просто починай думати про щось нешкідливе. Або рахуй від тисячі до нуля. Через вісім. Тоді точно ні про що інше більше не думатимеш». Вони можуть прийти будь-якої миті. Я тоді відразу покладу слухавку. Ага, гляньши, будь ласка, чи знайдеш ти щонебудь про маленького хлопчика на ім'я Роберт Вайт, який вісімнадцять років тому потонув у ставочку. Записала, – кинула Леслі. Ой, це все просто відпад. Нам би зброїти тебе кнопковим ножем або газовим балончиком. Знаєш що, Прихопи принаймні мобільник». Я потріботіла до дверей і обережно визирнула у коридор. У минуле? Ти думаєш, я зможу тобі звідти зателефонувати? Ні, синітниця, але ти зможеш зробити світлини, які нам допоможуть. О, і мені дуже хочеться мати, бодай, однесенький портрет цього Гідеона. Якщо можна, з вухами. Вуха можуть багато чого сказати про людину, особливо пипки. Почулися кроки. Я тихо зачинила двері. «Все, вони йдуть. Бувай, Леслі!» «Ти ж там пильнуй!» – встигла ще сказати мені Леслі, перш ніж я поклала слухавку і упустила її в декольте своєї сукні. Невеличка порожнина між грудьми була створена для телефону. «Цікаво, що там колись ховали дами? пляшечки з отрутами? Револьвери, малесенькі? Любовні цидулки?» Перше, що майнуло мені в голові, коли Гідеон увійшов до кімнати, було «А чому ж йому можна без капелюха?» Друге, звідки береться цей добрий вигляд, якщо хтось вдягнув червоний муаровий жилет, темно-зелені бриджі та смугасті шовкові панчохи? Коли я про ще щось і подумала, то ось про що. Сподіваюся, по мені не видно, про що я думаю. Він блиснув на мене зеленими очима. «Шикарний капелюх!» «От холера!» «Чудово!» – сказав містер Джордж, який зайшов за ним до гардеробу. «Мадам Россіні, ви виконали грандіозну роботу!» «Звісно, я знаю!» – кинула мадам Россіні. Вона застигла у дверному прорізі. «Швейна майстерня була недостатньо велика для всіх нас. Одна моя сукня займала половину приміщення». Гідеон зв'язав ззаду волосся у хвіст, і я знайшла нагоду, аби віддячити йому тим самим. «Гарненька оксамитова стрічка», – сказала я з усією можливою насмішкою. «Наша географічка носить точно таку ж». Замість блимнути на мене сердито, Гідеон посміхнувся. «Ну, стрічка ще нічого, бачила б ти мене в перуці». «Власне, я бачила». «Мсьє Гідеон, я відклала вам лимонні бриджі, а не темні!» Коли мадам Россіні обурювалась, її акцент ставав сильнішим. Вона сказала «жідеон» і відклала. Гідеон обернувся до мадам Россіні. «Жовті штани до червоного жилета, панчохи типу довга панчоха і коричневий плащ із золотими гудзиками». «Як на мене, це занадто строкато». «Чоловіки рококо носили строкати!» Мадам Росіні пронизила хлопця очима. «І тут експерт я, а не ви!» «Так, мадам Росіні», – ввічливо відповів Гідеон. «Наступного разу я вас послухаю». Я глянула на його вуха. Вони не стирчали. І з будь-якого іншого погляду не впадали у вічі. Мені трохи відлягло від серця. Хоча мені, звичайно, це було по цимбалах. А жовті замшеві рукавички де? Ну, я подумав, що коли я не вдягаю жовті штани, то й рукавички теж краще відкласти. Ну, звичайно, мадам Росіні поцокала язиком. Чудове почуття моди, юначе. Але тут йдеться не про смак, а про автентичність. Крім того, я дуже старалася, щоб усі вибрані кольори посували вам, невдячний випарубче. Буркочучи, вона пропустила нас повз себе. «Дякую вам щиро, мадам Росіні», – сказала я. «Ах, моя лебедина шийко, для мене це була сама втіха. Ти принаймні вмієш цінувати мою роботу». Я мимоволі посміхнулася. Мені подобалося бути лебединою шийкою. Містер Джордж підморгнув мені. «Зробіть ласку, ідіть за мною, міс Гвендолін». «Спочатку зав'яжемо їй очі», – заявив Гідеон, збираючись зняти з мене капелюх. «На цьому наполягає доктор Вайт», – сказав містер Джордж із поблажливою посмішкою. — Але це зіпсує її зачіску! — мадам Росіні ляснула Гідеона по пальцях. — Ось тобі! Ви хочете зняти з неї капелюх разом із волоссям? Ніколи не чули про шпильки для капелюхів? Ось! Вона простягла капелюх із шпильками містеру Джорджу. — І несіть обережно! Гідон зав'язав мені очі чорною хусткою. У мене перехопило подих, коли його рука торкнулася моєї щоки, і я, як на лихо, залилася рум'янцем. Однак він, на щастя, не міг цього бачити, бо стояв у мене за спиною. Я зойкнула, коли у вузол затягнулося кілька волосинок. «Вибач, ти що-небудь бачиш?» «Ні», – перед моїми очима була суцільна темрява. «Чому мені не можна дивитися, куди ми йдемо?» «Тобі не можна знати точне місце знаходження хронографа», – зауважив Гідеон. Він поклав мені руку на спину і повів уперед. Це було дивне відчуття. Ось так наосліп бігти в порожнечу, при цьому рука Гідеона на моїй спині мене дратувала. «Зайва обережність, як на мене. Цей будинок – суцільний лабіринт. Ти зроду не знайдеш це місце». І крім того, містер Джордж упевнений, що ти поза будь-якою підозрою щодо можливої зради. Це було дуже мило з боку містера Джорджа, хоча я точно не розуміла, що це означає. Кому і навіщо потрібно знати, в якому місці стоїть хронограф? Я натрапила плечем на щось тверде. Ой! Візьміть її за руку, Гідеоне. роззява ви такий! Вимовив дещо роздратовано містер Джордж. «Це ж вам не візоки з продуктами!» Я відчула, як тепла суха рука взяла мою і здригнулася. «Все нормально», – сказав Гідеон. «Це лише я. Зараз пару сходинок донизу, обережно». Якусь хвилю ми мовчки йшли поруч одне з одним. То прямо, то сходимо вгору, то повертаючи за ріг, і я щасили стежила за тим, щоб моя рука не тремтіла і не пітніла. Гідеон не повинен думати, що поряд з ним мені було не по собі. Чи помітив він, як почастішав мій пульс? Раптом моя права нога ступила в порожнечу. Я спіткнулася і точно б гепнулась, якби Гідеон не спіймав мене двома руками і не поставив на тверду підлогу. Обидві його руки були на моїй талії. «Обережно, сходинка», – сказав він. «Ах, спасибі, я вже теж це помітила», – сказала я обурено, коли підвернула собі ногу. «Боже мій, гідіоне, пильнуйте краще!» – розсердився містер Джордж. «Ось, візьміть капелюх, а я допоможу Гвендолін». За руку з містером Джорджем іти було легше. Можливо, тому що я більше концентрувалася на своїх кроках, а не на тому, чи тремтить у мене рука. Наша прогулянка тривала цілу вічність. У мене знову було таке відчуття, що ми просуваємося глибоко під землю. Коли ми нарешті зупинилися, у мене виникла підозра, що вони спеціально зробили пару кіл, аби збити мене з пантелику. Відчинились і зачинились двері, і містер Джордж нарешті зняв з мене пов'язку. Ми прийшли. «Як юний травневий ранок», – зауважив доктор Вайт. «Але сказав він це Гідеону». «Красно, дякую». Гідеон низько вклонився. «Останній писк паризької моди. Власне кажучи, я мав надягти жовті бриджі та жовті рукавички, але не зміг себе пересилити». «Мадам Росіні страшенно незадоволена», – пояснив містер Джордж. «Гідеоне!» – з докором вигукнув містер Девіллерс, який з'явився слідом за доктором Вайтом. «Жовті штани, дядьку Фальку!» «Ти ж не зустрінеш там старих шкільних друзів, які можуть висміяти тебе!» «Ні», – сказав Гідеон, кидаючи мого капелюха на стіл. «Швидше, я зустріну там типів, які носять вишивані рожеві сурдути і вважаються найвищим шиком!» Його пересмикнуло. Спершу мені треба було звикнути до світла, потім я з цікавістю озирнулася. Вікон у приміщенні бракувало, як і можна було очікувати. Не було й каміна. Марно я шукала й машину часу. Розгледіла я лише столик із кількома стільцями, якусь скриню, шафу, а на стіні накарбований на камені латинський вислів. Містер Девіллерс дружньо усміхнувся мені. «Тобі чудово пасує блакитник, Гвендолін, І мадам Росіні дуже витончено уклала твоє волосся. Е-е-е, дякую. Давайте поквапимося, а то я зараз задихнусь у цьому шматці». Гідон відкрив плаща, так що вималювалася шпага, причеплена до пояса. Ставай сюди». Доктор Вайт підійшов до столу, на якому лежав пакунок із червоного оксамиту. Він розгорнув оксамит і витягнув звідти якусь штуку, на перший погляд схожу на великий камінний годинник. «Я все влаштував. У вашому розпорядженні три години». На другий погляд з'ясувалося, що це не годинник, а якийсь дивний апарат із полірованого дерева і металу, з силою селеною кнопок, клапанів і коліщаток. Усі його поверхні були помальовані сонцями, місяцями та зірками і розписані візерунками та таємничими знаками. У нього була зігнута, як у футляра для скрипки, форма, і він був оздоблений блискутливими самоцвітами, причому такими великими, що вони навряд чи були справжні. «Це хронограф? Такий маленький?» «Він важить 4,5 кг», – відказав доктор Вайт, і в його голосі звучала гордість батька, який називає вагу свого немовлятка. «І випереджаю твоє запитання. Так, усі самоцвіти справжні. Один лише рубін важить шість каратів». «Гідеон іде першим», – сказав містер Девілерс. «Пароль?» «Кваредітнес Цитіс» відповів Гідеон. «Гвендолін?» «Так». «Пароль?» «Що за пароль?» «Кваредітнес Цитіс», сказав містер Девіллерс. «Пароль вартових для 24 вересня». «У нас же 6 квітня». Гідеон завів очі догори. «Ми перескочимо в 24 вересня, причому в цей самий будинок». Щоб вартові не постинали нам голову, ми повинні знати пароль. Кваредит не повтори. Кваредит не повторила я. Ніколи в житті я не пам'ятатиму це довше, ніж секунду. Ну, ось, вже забула. Може, можна записати на паперці? А що це значить? Скажи, ну, ти що, не вивчаєш у школі латину? Ні, відповіла я. Я вчила французьку та німецьку, і це було вже досить сумно. «Ви не знаєте години свого повернення», – переклав доктор Вайт. «Кучерявий переклад», – зауважив містер Джордж. «Можна також сказати, ви не знаєте, коли...» «Панове!» – містер Девілер спостукав пальцем по циферблату годинника. «Наш час не є нескінченним». Ти готовий, Гідеоне? Гідеон простягнув руку доктору Вайту. Той відкрив у хронографі один із клапанів і заструмив гідеонів палець в отвір. Усередині апарата заворушилися численні коліщата, і пролунало тихе дзижчання, що звучало майже як мелодія. Наче у курантах, один із самоцвітів, Велетенський алмаз. Раптово засвітився зсередини і осяяв Гідеона яскравим білим світлом. Тієї ж миті Гідеона як корова язиком злизала. «Відпад!» – вражено прошепотіла я. «У буквальному розумінні», – мовив містер Джордж. «Тепер твоя черга. Стань точно туди ж». Доктор Вайт продовжив. І думай про те, що ми тобі говорили. Ти повинна слухати Гідеона. Будь увесь час поруч з ним, хоч би що сталося. Він узяв мою руку і вклав вказівний палець в отвір одного з клапанів. Щось гостре вп'ялося в подушечку пальця, і я сіпнулася. Ой! Доктор Вайт міцно притиснув мою руку до клапана. Не рухатись! Цього разу на хронографі засвітився... Великий червоний камінь. Він залив усе навколо червоним сяйвом і засліпив мене. Останнє, що я бачила, був мій велетенський капелюх, забутий на столі. Потім навколо мене потемніло. На моє плече лягла рука. «Чорт, як там звучав той дурнуватий пароль? Ква-ла-ла-цітіс?» це ти, Гідегоне?» – прошепотіла я. «Хто ж ще? Прошепотів він у відповідь і відпустив моє плече. «Браво! Ти не впала!» Креснув сірник і палаючий смолоскип освітив приміщення. «Круто! Ти його теж сюди притягнув?» «Ні, він тут уже був. Потримай!» Коли я взяла смолоскип, то зраділа, що на мені немає ідіотського капелюха. Гігантські розгойдувані пір'їни одразу б спалахнули. Я б сама миттю перетворилася на гарненький палаючий факел. «Тихо!» – мовив Гідеон, хоча я й рота не розкрила. Він відімкнув двері. Ключ приніс із собою, чи він уже стирчав у дверях? Я не помітила. І обережно визирнув у коридор. Там стояла суцільна темрява. «Здається, тут тхне гнилизною», – сказала я. «Ні, синітниця, ходімо!» Гідеон зачинив за нами двері, забрав у мене смолоскип і рушив темним коридором. Я пішла за ним. «Ти не збираєшся знову зав'язувати мені очі?» – спитала я напівжартома. «Тут непроглядний морок. Ти ніколи в житті не зможеш нічого запам'ятати», – відказав Гідеон. «Ще одна причина триматися до мене ближче. Найпізніше через три години ми знову повинні бути тут». Ще одна причина, щоб знати дорогу. Як я цікаво впораюсь, якщо з гідоном що-небудь трапиться, або ми загубимось. Не надто хороший план залишити мене в незнанні. Але я прикусила язика. Мені аж ніяк не хотілося саме зараз чепитися з містером Свинтусом. Смерділо гнилим, причому значно дужче, ніж у наш час. У який ми час потрапили? Запах був справді дивний, ніби тут щось гнило. Я чомусь подумала про щурів. У фільмах, де були довгі коридори та смолоскипи, завжди траплялися щури. Бридкі чорні щури, очі яких світилися в темряві. Або ж щури дохлі. Мало не забула. І павуки. Павуки теж зустрічалися. Я намагалася не торкатися стін, і не уявляти собі, як товсті павуки чіпляються за низ моєї сукні і помалу заповзають під неї, щоб видертися нагору моїми голими ногами. Натомість я заходилася рахувати кроки до кожного повороту. За 44 кроки був поворот праворуч, за 55 – ліворуч, потім знову ліворуч, і ми підійшли до кручених сходів, які вели вгору. Я підібрала свою спідницю, щоб не відстати від Гідеона. Десь на горі було світло, і що вище ми підіймалися, то світліше ставало, аж нарешті ми опинилися в широкому коридорі, освітленому численними смолоскипами на стінах. В кінці коридору були широкі двері, обабіч яких стояли лицарські обладунки, такі ж іржаві, як і в наш час, що щастя начебто не було. Проте в мене виникло відчуття, що за нами спостерігають. І що ближче ми підходили до дверей, то сильніше ставало це почуття. Я озирнулася, але в коридорі не було ані душі. Коли в одного з лицарських обладунків раптово засмикалася рука і спрямувала на нас небезпечний на вигляд спис, чи що це було таке, я заклякла і жадібно втягнула ротом повітря. Тепер я знала, хто за нами спостерігав. Над тріснутим голосом обладунки каркнули, хоч це було ні до чого. «Стій!» Я б закричала від жаху, але мені наче заціпило. Та проте я зрозуміла, що це не обладунки рухаються і розмовляють, а людина, що ховається в їхніх надрах. У других обладунках теж наче хтось був. «Нам треба поговорити з магістром», – мовив Гідеон, – у негайній справі. «Пароль!» – кинули другі обладунки. «Кваредіт нестсітіс», – відповів Гідеон. «О, точно! На якусь хвилю я була справді вражена. Він таки це запам'ятав». «Можете пройти», – сказали перші обладунки і навіть притримали нам двері. За ними ховався ще один коридор, теж освітлений смолоскипами. Гідон встримив свій смолоскип в один із тримачів на стіні і поквапився вперед. Я йшла за ним так швидко, як тільки могла у своєму криноліні. Мало-помалу я почала засапуватися. «Це було як у фільмі жахів. У мене майже зупинилося серце. Я думала, це просто декорації». «Я маю на увазі, лицарські обладунки у 18 столітті вже не носять, геш? Та й потрібні вони, я гадаю, як лисому гребінь!» «Вартові одягаються в них за традицією», – відказав Гідеон. «Як і в наш час». «Але в наш час я не бачила лицарів в обладунках». «Тут мені спало на думку, що, можливо, таке бачила. Я просто думала, що обладунки порожні». «Поквапся, будь ласка», – сказав Гідеон. «Легко сказати, коли не доводиться тягти на собі спідницю за вбільшки з одномісний намет. Хто такий магістр?» В Ордені є великий магістр, який його очолює. Наразі це, зрозуміло, сам граф. Орден ще молодий, граф заснував його 37 років тому. А перегодом на чолі Ордену ставали члени родини Девіллерзів. Інакше кажучи, граф Сен-Жермен був членом сім'ї де Віллерс? А чому ж він тоді звався Сен-Жермен? А зараз? Я маю на увазі і в наш час. Хто є великим магістром? Нині це мій дядько Фальк, відповів Гідеон. Він змінив твого діда, лорда Монтроза. Справді, мій милий, незмінно добротливий дідусь і великий магістр таємної ложі графа Сан-Жермена. А я весь час вважала, що він, немов підніжок у бабусі. А яку посаду в ордені обіймає ладіаріста? Ніякої. Жінки не можуть стати членами ложі. Найближчі родичі членів вищого кола автоматично зараховуються до зовнішнього кола посвячених, але в них немає права слова. Ну, це само собою». Можливо, його манера так ставитися до мене була в вдвілерзів від природи? Щось на кшталт генетичного дефекту, через який у них для жінок була тільки призирлива посмішка. З іншого боку, з Шарлоттою Гідон був вельми шляхетний. І, мушу визнати, нині він теж поводився більш-менш нормально. Чому ви, власне, завжди називаєте свою бабусю «Леді Аріста»? Чому ви не говорите «бабуня» чи «бабуся», як усі нормальні діти?» «Як є, так і є», – відповіла я. «Чому жінкам не можна ставати членами ложі?» Гідеон простягнув до мене руку і сховав мене собі за спину. «Замкни Бузю на хвильку». «Що?» У кінці коридору були ще одні сходи. Згори лилося денне світло, але перш ніж ми дісталися сходів, в стіні виступили двоє чоловіків з голими шпагами, ніби вони нас тут чекали. «Добрий день!» – сказав Гідеон. На відміну від мене, він навіть не здригнувся, проте поклав руку на шпагу. «Пароль!» – зажадав один із чоловіків. «Але ви ж уже були тут учора!» – сказав інший чоловік, роблячи крок уперед, щоб розгледіти Гідеона або ваш молодший брат, схожість разюча. «Це ти, хлопець, який вміє з'являтися ні звідки?» – запитав інший чоловік. Обидва витріщалися на Гідіона, пороззявлявши роти. Вдягнені вони були десь як Гідіон, і мадам Росіні, очевидно, мала слушність. Чоловіки доби рококо любили строкати. Ці були одягнені в бірюзове з бусковими квіточками – що мінилося коричневим і червоним І в одного з них був справді лимонний сурдут Вигляд вони, мабуть, мали жахливий Але все ж щось у цьому було Просто трохи рябувато На головах в обох були перуки Над вухами, мов сосиски, лежали кучері А на потилиці стирчала маленька кіска з оксамитовою стрічкою Скажімо так «Я знаю шляхи в цей будинок, про які ви не підозрюєте», – відказав Гідеон з гордовитою посмішкою. «Я і моя супутниця повинні поговорити з магістром у терміновій справі». «Ти ба як розхвалився?» – пробурмотіла я. «Пароль?» «Кварк-едіт-бісквітіс» чи щось подібне. квар едіт нес -цитіс? відказав Гідеон Ну майже